Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. När vi lägger ut det här avsnittet är det den 9 december. Det är Annadagen, en gammal märkesdag. Då skulle bryggningen av julölet ha kommit så pass långt att ölet gick att provsmaka. Eller i varje fall var det här den sista dagen eller senaste dagen att börja bryggningen av öl. Annars skulle det inte bli klart till jul. Man har tolkat lite olika om man skulle smaka på det eller om man skulle börja brygga den här dagen. Men man pratade om dagen som Anna med kanna eller annan granna, hon kommer med kanna. Och på runstavarna, de här gamla kalenderstavarna som man förfyllde med symboler för att markera hur året går, där är Anna-dagen märkt just med en kanna. Anna-dagen var en bra dag för också andra typer av julbestyr. Då skulle lutfisken läggas i blöt och var det var dags att ta i tur med jultvätten och julbaket och stöpa ljus till helgerna. Men det har också funnits andra mer lokala traditioner kopplade till den här dagen som vi tänkte titta lite närmare på. ja Först några ord kanske om hur namnet Anna nodde vårt land. Eh, på 1800-talet var ju Anna det absolut vanligaste kvinnonamnet i Sverige- Bakgrunden är den medeltida kulten av Jungfru Marias mor, Anna. Hon nämns inte i Bibeln utan första gången man möter henne så är det i ett apokryfiskt evangelium, Jakobs evangeliet, där det heter att Marias föräldrar det var Joakim och Anna. Och Maria-kulten den fick en blomstring på 1200-talet och Konstnärerna de tävlade om att framställa Maria i olika sammanhang och en, ett mycket populärt motiv det var ju det som kallades för Anna själv tredje och det var Anna sitter och har Maria i knät och Maria har Jesus barnet i knät. Ett väldigt populärt motiv som fick stor spridning. Och det äldsta svenska beläget för namnet Anna det är just från 1200-talet. Men det dröjde till 1400-talet innan den här kulten av Anna blev officiellt sanktionerad av kyrkan. Och det ledde i sin tur till att namnet fick snabb spridning i hela Norden. Både Gustav Vasa och sonen Johan III hade döttrar som fick namnet Anna. Och eh, Anna dagen var faktiskt hällda fram till 1571 men då var det inte 9 december utan det var 26 juli. Den nuvarande platsen i Almanackan på den här dagen det fick Anna år 1708. Jag är ju visserligen stolt Jämska men jag håller till en del, del i läxan i Dalarna och då, då kom jag i kontakt med seder och bruk som jag... Aldrig hade hört talas om tidigare och just när det gällde Anna dagen då fick jag lära mig att i Leksander skröpade man. Alltså det gick så till att man klädde ut sig till oigenkändlighet höll jag på att säga. Men man var utklädd i alla fall och hälsade på i gårdarna och egentligen så var det här ett ungdomsnöje men... Jag fick höra att när min man med familj flyttade till Lexan, flyttade tillbaka till Lexan sagt, då fick man uppleva hur det var ganska många vuxna som passade på att skröpa för att se hur de nyinflyttade hade det hemma. En ganska praktisk åtgärd faktiskt. Men man kunde skröpa också på Andersdagen den 13 november. Och då var det inte bara för att hälsa på, för jag har hört att också Anna och Anders var dagar när man firade namnsdagarna genom att just skröpa. Och det var ju precis som du sa, väldigt många som hette Anna och Anders på den tiden- så att syftet blev ju ofta detsamma. Du fick ju också då komma hem till väldigt många och se hur de hade. Men det är namnsdagsfirande alltså. Ja, och du kommer ihåg när vi hade programmet Folkminnen- vi fick ofta brev om just det här att ungdomar ett stort sällskap av ungdomar utklädda gick- från gård till gård och gratulerade de som hette Anna och Anders på de här båda dagarna. Och jag minns att ett av de här breven handlade om en ung flicka som hette Anna och hon ville inte bli uppvaktad för att för att ibland så kunde det här firandet gå lite väl oregeligt till alltså att man tog Anna och hissade henne i luften och kastade upp henne och sådär så att den här ska han jag ihåg. Hon berättade att hon eh, kröp ut. För det här var på kvällen och hon hade gått och lagt sig. Och då kröp hon ut på en balkong och det var jättekallt. Men där stod hon tills den här skalan av namnsdagsfirare hade dragits vidare. Eh, vi har fått ett brev från Annika Frisell som skriver att hon vet mycket väl vad tyck och bra är, dagar är men hon har ingen aning om vad egyptiska dagar innebär. Ja, det där egyptiska dagar som en benämning på olycksdagar, det är nog inte många som har hört talas om det. Och det är just som hon skriver i brevet, så har det ju ersatts av att man säger tyck och bra är dagar. Men det här var en medeltida benämning som uppstod i Romariket redan under antiken. Det latinska namnet på en sån här dag det är Dies Egyptiaki. Och såna här dagar fanns då ungefär två varje månad. Och det var alltså... Den romerska senaten som beslöt officiellt vilka dagar som var såna här egyptiska dagar. Och då skulle man ju kunna tro att det här var någonting som man hade tagit över från Egypten. Men det finns ingen som helst bakgrund i egyptiska kalendrar utan det här speglar en föreställning hos romarna att Egypten det var en slags urhem för allt matematiskt och astrologiskt vetande. Men det här att romarna hade då vissa dagar som uppfattades som olycksdagar. Det där ledde till att det skrevs en slags verser som handlade om vilka dagar som man skulle akta sig för. Och de fanns sedan i kalendarier under hela medeltiden. Vi har till exempel... Det äldsta svenska kalendariet som är bevarat- det är det så kallade Vallentuna kalendariet från 1198. Och där varnas det just för egyptiska dagar. Ja, det här var ju ingenting som ledande kristna egentligen tyckte var bra- utan det uppfattades av många som ett rent skrock. Augustinus försökte utrota det- men det levde som sagt kvar under hela medeltiden- och de här egyptiska dagarna de var framförallt väldigt farliga att starta en resa på men också man skulle undvika att gå och slå åder den dagen. Då kunde det gå riktigt illa. På 1500-talet kom de här egyptiska dagarna att ersättas av så kallade förkastade dagar. Och de var baserade på astrologiska uträkningar och var... 33 under ett helt år och eh, de fick stor spridning genom att de togs upp i bondepraktikan. Och en som eh, då på den tiden ägnade sig just åt astrologi vid sidan av sin astronomiska verksamhet det var ju den danske astronomen Tycho Brahe. Eh, när han var verksam vid hovet i Prag så hade han till uppgift att bland annat se hur eh, Planeternas och stjärnornas ställning på himlen kunde påverka människorna. Så att eh, det där blev så känt så att man började kalla de här förkastade dagarna för tryck och bra i dagar. Och det gör vi ju faktiskt fortfarande. Men i våra dagar så kan ju vilken dag som helst vara en sån här tryck och bra i dag. Men eh, går man till bondepraktiken då kan man precis se vilka dagar det är som är sådana här eh, olycksdagar, förkastade dagar. För december så är det den sjätte, elfte och 18 som är förkastelsedagar. Och eh, vi kan ju höra vad mondpraktikan säger kan hända då på sådana dagar. Det är människor som blir sjuka på någon av dessa dagar för antingen snart bot eller aldrig. Och den människa som vandrar... Ifrån sitt hus eller utländes för resor på någon av dessa dagar. Den kommer sällan hem till sitt land igen. Han ska mycket ont utstå eller kommer ut i stor armod. Så att eh, det var de här dagarna som man skulle akta sig för att eh, göra något viktigt enligt bondepraktikan. Och sen har vi också fredag den 13. Ja, fredag den 13 har ju blivit. Eh, den olycksdag som vi ska gå och vara rädda för. Och eh, det kan man ju säga: är att, att det har krymps ordentligt för att bondepraktikan höll sig ju med 33 dagar som var olycksbådande. Fredagen den 13 inträffar kanske högst ja, två, tre, fyra gånger per år. Så att eh, det har blivit lättare för oss att. Eh, klara av det här med olyckor mm. Men när du pratar om och läser bondepraktikan så tänker man ju på också vilket otroligt reglerat samhälle man levde i som var styrt av bondepraktikan som var styrt av kyrkan som var styrt också av inte minst att man var tvungen att beakta så mycket som kunde hända med allt övernaturligt som mm, rörde sig ja. kring människorna och nu är vi ju den här tiden när vi börjar se julen framför oss och då var det ju här har vi ju pratat om andra betydelse. Vi har pratat om vad man skulle göra på andersdagen. Men nu kommer ju en hel rad med märkesdagar som handlar om julfirandet. Snart har vi Lucia. Sen kommer då givetvis doppare dagen och dagen för doppare dagen, annan dag och tretton är allt. Alltså det var så otroligt mycket att ta i beaktande. Ja, och vad man inte tänker på i våra dagar det är ju att. De här märkesdagarna under jul de hade sina speciella musikaliska traditioner- sina visor och sånger som hörde till en viss dag. I vår tid så har det, finns det en tydlig tendens att de här bakas ihop- och vi får höra allesammans på Just Lucia. Och det gäller de av oss som har barn eller barnbarn på dagis. Om man går dit på Just Lucia så brukar det vara dels- Sankta Lucia och Lusse Lelle och sån här som hör till Lucia. Men också Staffans visor kan man möta. Och de sjöngs ju i gamla tider på andra jul som ju var Staffans eller dagen. Att en del barn på det här stjärngåssetåget då har stora... Strutar på huvudet med stjärnor, det är ju stjärngåssetågen som i äldre tid hörde till trettondagsafton. Mm, och eh, idag ser jag ju att det finns ju till och med folklorister som förmodar att eh, Lucia-firandet är på väg bort- vilket ju jag egentligen inte riktigt säkert vet om det är, och det vore ju också lite intressant att veta hur man ser på det. Men en sak som vi ju också aktivt gör när vi ruckar på traditionen är det ju att vi flyttar Lucia-firandet från den 13 december till andra dagar. Jag såg till exempel att man på Nordiska museet ska fira Lucia den 11 december- och det är väl kanske lite överraskande kan vi tycka som, som folklivsforskare som vi är. Men just det här med hur firar man Lucia runt om i landet, vilka förändringar det är som sker. Jag har en känsla av att det här har gått väldigt, väldigt fort, de här förändringarna. Det vill vi gärna veta mer om. Och hör av er då till oss via vår e-postadress, lyssna folkminnespodden.se. Och som vi brukar säga i avslutningen av våra avsnitt så är den här podden producerad med ekonomiskt bidrag av Kungliga Gustav Aders Akademin för svensk folkkultur i Uppsala.